Kde lišky dávají dobrou noc? Napsal Luboš Zimňok. Včera jsem informoval o tom, že se Magnus hodlá tento týden vyjádřit a možná v téže chvíli se Karlséne vyjádřil. Byli jsme o tom už informováni díky komentáři Pavla Chrze, prohlášení Karlsena přeložil Honza Jílek. Ale vím, že hodně lidí je líných něco takto hledat, takže uvádím rychlo překlad Karlsenova prohlášení od Honzy Milý Milí šachový světe, na Sinkefield Cupu 2022 jsem učinil bezprecedentní profesionální rozhodnutí odstoupit z turnaje po partii třetího kola proti Hanzi Nýmanovi. O týden později jsem během Champions Chess Tour proti Hanzi Nýmanovi odstoupil po odehrání jediného tahu. Vím, že mé jednání zklamalo mnoho členů šachové komunity. Jsem frustrovaný. Chci hrát šachy. Chci i nadále hrát šachy na nejvyšší úrovni v nejlepších soutěžích. Věřím, že podvádění v šachu je velký problém a existenční hrozba pro hru. Věřím také, že by šachoví organizátoři a všichni ti, kterým záleží na posvátnosti hry, kterou milujeme, měli vážně uvažovat o zvýšení bezpečnostních opatření a metod odhalování podvodů v šachu naživo nad šachovnicí. Když byl Nýman na poslední chvíli pozván na Sinkefield Cup 2022, silněji jsem před akcí zvažoval, že odstoupím. Nakonec jsem se rozhodl hrát. Věřím, že Nýman podváděl více a nedávněji, než veřejně přiznal. Jeho pokrok při hře na šachovnici byl neobvyklý a po celou dobu naší partie v Sinkefield Cupu jsem měl dojem, že v kritických pozicích nebyl napětý nebo dokonce plně soustředěný na hru, přičemž mě černými přehrával způsobem, který podle mě dokáže jen hrstka hráčů. Tato partie přispěla ke změně mého pohledu. S podváděním musíme něco dělat a z mé strany do budoucna nechci hrát proti lidem, kteří v minulosti opakovaně podváděli, protože nevím, čeho jsou schopni do budoucna. Je toho víc, co bych chtěl říct. Bohužel jsem v tuto chvíli omezen v tom, co mohu říci bez výslovného svolení nímana. Zatím jsem mohl mluvit pouze svými činy a ty jasně říkají, že s nímanem nejsem ochoten hrát. Doufám, že pravda v této věci vyjde najevo, ať už je kákovi. S pozdravem Magnus Carlsen, mistr světa v šachu. Šachový svět se už před Carlsenovým prohlášením rozdělil na dva tábory. Na ty, co věří Carlsenovi a na ty, co věří Nýmanovi. Peketu je ještě část šachistů, kteří na to zatím nemají vlastní názor, protože postrádají více informací, třeba David Navara a jiní. Vynechme ty, co se zatím nepřiklonili na žádnou stranu. Zbývající dva tábory se pak ještě dále štěpí, protože jak věřící, tak nevěřící, věří či nevěří z různých důvodů. Ale teď to podstatné. Nic převratného se neděje. Šachoví podvodníci s námi koexistují už delší dobu. Někteří jsou více skrytí, jiní už byli demaskováni. Občas zaznamenávám ve webových diskusích, nejen českých, paniku, že to znamená konec šachu, protože lidé náhle zjistili, že tyhle podvody se dost špatně odhalují. Žádný konec šachu se však nekoná a nevolá po něm ani kalséne. Magnus jen upozorňuje na problém, který už tu je a snaží se dokopat FIDE a organizátory šachových akcí, aby vše brali vážně. Mnoha lidem se nemusí líbit, že Kalséne obvinuje chudáka, který jednou, dvakrát, třikrát nebo vícekrát šlápl jako nerozvážný jinoch vedle a podváděl. Tedy prý jen při onlineu. Radoxně se dnes větší prachy točí právě při online hraní, takže opravdu šlo jen o nevinné šlápnutí vedle? Lec kdo si také myslí, že Kalséne jen neunesl svou porážku ve třetím kole turnaje v St. Louis s nímanem? Kdyby to tak bylo, už bychom měli od Kalsena označeno tolik podvodníků, že bychom pochybovali i o vlastní rodině. Kalsené a mnozí jiní hráči světové špičky na podezírají, nikoli v kvůli jedné partii nebo pocitům, ale kvůli nepřímým důkazům. Abnormálně rychlý růst je podezřelý i na tak mladého a talentovaného hráče. Nikdo z šachové špičky nepodezírá z podvádění firůžů, nikdo nepodezírá Abdusa Tova, Kejmera, Erigesho, Kukeše a další. Ale dost špičkových hráčů podezírá mana. Nejen rychlý růst, ale třeba i skutečnost, že mladý Američan připisoval ratingové body na turnajích vysílaných online a odepisoval na těch, které se online nepřenášely, i to je jedním z důvodů podezírání tohoto hráče. Kdo sledoval nedávno skončený online turnaj Berger Generation Cup a o šachu něco málo ví, musel si všimnout toho, jak rychle Nýman reagoval i v pozicích, kde by se i který hráč z kategorie 2700 plus musel alespoň na chvíli zamyslet. A oni se opravdu zamýšleli nad dalším plánem, o stejno, zda v lepší nebo horší pozici. Níman sice nehrál ty nejlepší tahy podle šachových motorů, ale většinou se držel jejich, plánu a věřte tomu, že i salát jako já by s takovou nápovědou hrál o dobrých 200 bodů silněji. Stačí, když mi po partii v analýze motor ukazuje, když převedu na sloupec, jest se přemístím do centra a tak dále. A najednou šachu rozumím skoro na úrovni velmistra. Jí takovou pomoc při partii, tak si vůbec nebudu muset pamatovat varianty, protože s tímhle už je většinou najdu. Klidně bych se vsadil, že nechat mě hrát mistrovství České republiky a dovolit mi každých několik tahů jen letmo, na pár vteřin, nahlédnout do hlavy šachového motoru, budu bojovat o místo v horní polovině tabulky. Tím nechci tvrdit, že bych si to místo vybojoval. Prostě je spousta nepřímých indicí, které napovídají, že něco není v pořádku. Zastánci presumpce neviny však chtějí jasný a přímý důkaz. No tak toho se nemusí vůbec dočkat. Sázet v při odhalování podvádění jen na přímý důkaz je prostě špatně. Je vysoce pravděpodobné, že pokud není obviněný úplně hloupý, důkaz se nikdy nenajde jím nechci říct, že bych nechápal šachisty, kteří volají po presumpci neviny. Jistě také bych se bál, že se mi jednou náhodou podaří porazit karosena, navaru nebo jiného vynikajícího hráče a nikdo mi nebude věřit, že jsem nepodváděl. Rozumím strachu z honu na čarodějnice, kdyby mohl být kdokoliv kýmkoliv obvinován z podvádění. Chápu to, ale pokud se toho někdo bojí, mohu jej uklidnit. Klidně porážejte, koho chcete, pokud se k tomu nenabalí další podezřelé skutečnosti jako unímana. nikdo vás nebude podezírat ani po náhodné výhře se silným hráčem. Takhle to nefunguje. Nikdo nechceme jiné hráče neoprávněně podezírat a nikdo nechceme být podezíraní. Ale nechceme taky hrát proti šachovým motorům nebo proti hráčům, kteří jejich pomocí využívají. Si takto to chtěl naznačit Carl Sene? Otázkou je, jak to udělat, aby to moc nebolelo. Už teď využíváme některé možnosti. Detektory kovů, bezpečnostní rámy, spožděný přenos. Ale přece jen je to asi málo. Celkem by mě zajímalo, kolikrát takový rauzi s podobnou kontrolou úspěšně prošel. Nabízejí se různé další možnosti. Rušení signálu je ve většině zemí zakázáno, to nepřipadá v úvahu, ale dalo by se hrát v nějaké divočině, kde lišky dávají dobrou noc a kam signál nedosáhne. Ale ani to nemusí být vhodné řešení, protože takových míst na zemi rychle ubývá. V úvahu přicházejí různé důkladné kontroly za účasti antidopingového lékaře, který by prohledal tělní otvory, ale to by bylo dost drahé a také dost nepříjemné. Řešení je možná jednoduší, než si připouštíme. Stačí být méně pohodlní. Rušení telefonního signálu je sice zakázáno, ale vypnoucí kvify v místě konání turnaje není problém. Problém je v tom, že spoustě organizátorů se nechce natahovat nepraktické síťové kabely a online přenos se uskutečňuje stále častěji bezdrátově a i nápověda většinou funguje bezdrátově. Vypnutí Wi-Fi a spoždění přenosu by mohlo být spolu s detektory elektroniky celkem levným a účinným řešením proti různým podvodníkům. Určitě levnějším než nějaké další kontroly. Kdy při nejmenším doby, než někdo vynalezne nějaký neuronový přenos. Zatím však není třeba panikařit. Charsenovo obvinění je dost závažné a kalsenovo slovo má velkou váhu. Počkejme si, co to udělá s fide. Když už jsem v článku zmínil další podezřelé skutečnosti, vzpomněl jsem si na začátky online hraní šachu. Tedy se ještě ani moc neřešilo, zda někdo hraje s pomocí motoru, spíše se předpokládalo, že většina si pomáhá. Na jednom serveru jsem narazil na přítele, který měl v normálním šachu rating kolem 1800, ale na serveru přes 2300. U mě to bylo naopak normálně zhruba 2200, plus a na serveru jsem se s bídou špohal k 1800. Dostal jsem od něj výzvu k party a při ní probíhala i naše konverzace. Na můj dotaz, zda si pomáhá motorem, odpověděl, že jen příležitostně. Měl jsem bílé figury a záhy po zahájení jsem stál tak špatně, že jsem musel odevzdat figuru. Pak jsem se však dostal k nějaké protiře, motor byl asi vypnutý, ale při přechodu do koncovky už jsem byl opět válcován. Tedy jsem poprvé a naposledy použil při partii motor. Nikoliv proto, abych zvítězil, měl jsem o figuru méně, ale abych zjistil, kdo mému soupeři pomáhá a proti komu vlastně hrají. Moc motorů tehdy nebylo a já našel jeho spoluhráče během několika minut. Ritz 5.32 Musím se přiznat, motor mi pomohl v té partii zvítězit. Tedy ještě nebyly dostupné databáze koncovek a když jsem si prohlížel varianty, které motor počítal, zjistil jsem, že v jedné variantě bych možná mohl utéci pěšcem. Hodil jsem motoru udičku a ten stále ukazoval výhodu zhruba 2,9 pro černého, ale nezdálo se mi to tak jasné. Měl jsem pravdu, když jsem onu variantu zahrál podle motoru až do konce, i motor přišel na to, že po celkem jednoduchém průlomu bílý vyhraje. Mému potěšení se můj soupeř díval jen na vypisované varianty a neskoušel je natahat až do konce. Když v kritické pozici motor změnil své hodnocení, bylo pozdě. V jedné partii jsem tak porazil hráče 2300 plus i Fricka.